Nagyon megragadta a szílemet a, hogy itta az elején a met felhozta ezt az imát, közünk azokért akik esetleg még otthon feksik másnaposan is. Kicsit éjutotta meg szemére, mert emlékszem még, amikor amikor ez az ülés, hogy értem imát között, hogy én fekszem otthon másnaposan is, talán eljövök majd edzen, eljöttem. Kicsit? Nem tudom. Majd, Majd nem mozgok, és akkor nem, nem lesz recsegés. Szóval én hiszem, hogy van értelme ennek az imának, hogy imádkozzunk másokért, hogy eljöjjönk a szolgálatba, és örülök, hogy példa lehetek ebben az, arról, aki másnaposan fekszik otthon, és imádkozunk érte. Már nem szoktam ilyet csinálni. Már nem szoktam ilyet csinálni. Ahogy, egy apró történet, ahogy Abigail, a hogy a japán történet, a hogy abigél, nekünk is nagyon, hogy növekszik, hogy sok dolgot megért, amiről addig csak csak beszéltem, vagy hallottam, hogy nem tudom a napokban történt már többszer is, vagy most már egyre inkább, mikor hazajárok, akkor csak meglát és nagyon nagy mosoly lesz az arcán és nagyon örül és jön jön ne a páros és、e, Ebből egy kicsit jobban megértettem, hogy milyen az aca szeretete, hogy nem mi is a az ő fiajileányai vagyunk, hogy milyen az amikor látja, hogy jövünk hozzá és és mekkora öröm van a szívében. Az gondolom, hogy hogy tényleg ez egy olyan olyan dolog, ahol mi szeretjük a gyerekeinket, hogy ez már egy nagyon szívetmelengedő dolog, de az aca még inkább. Szerintem el sem tudjuk képzelni, hogy őbenne mekkora öröm van azáltal, hogyha mi jövünk hozzá és. és feltesszük a kezünket, hogy munkakkor jönnénk hozzád, és emelj magadhoz. Tövemmel teljesen illik ez a történet ma reggelre. Rengeteg kérdést fogok feltenni, amire nem feltétlenül kell válaszolnatok, inkább csak így gondolkodjatok el rajta, és ha olyan a kérdés, hogy válaszoljatok, azt fogom mondani, hogy lesz pár itt mindjárt az elején. Pont... Jó hogy imádkoztunk, de a szolgálatokért az aratásban jöjjenek munkások. Hogy gondolkoztatok azon, hogy hogy hogyan kezdenétek el egy szolgálatot, hogy ha egy 80-as szívedben, hogy hogy elkeztek egy szolgálatot, akkor az, az mi az első, amit így tesztek? Erről nyugatta lehet válaszolni? Ez egy ez egy nagyon jó dolog, hogy imádkoztok és igen? Lábmosás. Lábmosás. Mhm.、Uh -huh. Talán mosás is jó egyébként. Úgy értem, hogy az emberek szükségén keresztül valahogy hozzájuk szolgálni, felig szolgálni, vagy valahogy vállalkozni, hogy érzem. Aha. De、én is gondolkodtam ezzel, hogy kezdenék el egy szolgálatot, én nem vagyok ennyire lelki, azt gondolom, vagy talán vagyunk még ezzel így egy páran, hogy ugye elgondolod, hogy jó, akkor most ugye a lélek így, vagy valahogy így bennem van, hogy kéne valamit csinálni. Az első gondolatom általában az, hogy akkor megkeresem azt az embert, aki majd csinálhatja. úgyehát jó én, én tudom hogy ezt kén, de azért keressünk egy embert rá, hogy hogy azért olyan jobban tudja, hogy azért minddel legyen a helyén, mindent szervezzünk meg nagyon, hogy hogy azért biztos legyen, ne legyenek hibák, legyen ember pénz, tudod legyen aki szállítja őket és úgyeh és akkor megimádkozunk ést, tehát azért ez nagyon hogy hogy és úgyeh mi van ha jönnek benne akadályok? Amikor így, így elkezded ezt és így nagyon tényleg ott van a szívetben minden a helyem van, van ember van minden elkezded és nincs semmi, tehát nem tudom. Indítasz egy új Biblia órát egy városban és nem jön el senki. De nőnél egyszer, kétszer, sokszor akkor akkor mi lesz a szívetekben? Tehát így egy kicsit, azt így, így gondolom, hogy ezok és addig, addig, addig imádkozom és akkor. Megnézzük, hogy, hogy mi a lisvanszó. Ugye Jézus, készen álman neked meg egy szereszt a mai reggel, hogy összejöhetünk a tanévedben és hogy tanulhatunk tőled. Kélek uram, hogy használjam a reggel, hogy, hogy ne magamat szójam, ne az én gondolataimat, hanem a te ígétedet uram, azt amit azt amit megmutat től nekem, hogy hogy megértettem a te akaratodat és kélek, hogy taníts mindannyjunkat, hogy engem tanítottál. Slegyen meg ma is a te akaratod uram, hogyha kell akkor akkor fegy meg, ha kell akkor bátoríts és és minden képpen tudjunk tudjunk előtted maradni és és figyelni a te hangodra, Jézus nevében, Amen. Szóval, amiért így kezdtem ezt a szolgálatos diákkerést, hogy a múlt héten otthajtottuk abba, hogy János bemerítette Jézust. és a harmadik rész végén az adja a mennyből szólt, hogy ez az én szeretet fia, maki benyőjörik edem. Itt abbahagytuk, hogy a múlt héten, és most a negyedik rész első versével kezdik annak is egy csak az első felét kicsit több mint a felét, ugye? Akkor elvitte Jézus a lélek a púzstába. Ez egy furcsa dolog. Na, egy kicsit id nem állt ezzel a szerelő kép. Hogy ha a pustába kell menni, én azt gondolom, hogy ez egy rossz dolog. Ott vagyok kint, nem tudom az olyan, egy kicsit nyavalyás olyan. Aij, nem áll, most olyan rossz nekem. Itt vagyok kint és nem tudom. De de az igyekszéria, hogy Jézus a lélek vitt a pustába, és márt pedig ha ha az a lélek től van, akkor ez egy olyan dolog, amire szükségünk van. Tehát ez nem az, hogy most ki vislek és a lélek nem. nem visz ki a pusztába azért, hogy megverjen a lélek, ki visz a pusztába azért, hogy, hogy felépítsem. És, és ha erre van szükség, mert pedig egész biztos, hogy erre van szükség, ha Jézus is így kezdte, hogy mi helyest bemerítkezett, az atya kinyilvánította az ő akaratát, hogy ő megmutatta, hogy ki is Jézus, és azon nyomban a lélek fogta, és vitte a pusztába. És nem azért vitte a pusztába, hogy, ugye, ez, ez egy jó dolog, hogy felépítse, hogy De hogy a rész folytatódik, hogy megkisérje az ördög. Na ez egy másik olyan dolog, ami kis és meglepő. Lehet, hogy mérve is a lélek oda, hogy az ördög engem megkisérce. Tehát az gondolnál nem, hogy a lélek az megvéd, és hogy ha az urvelünk van, akkor úgy a az ördög az nagyon távol van tőlünk. De az ördög egy kicsit, vagy nevezzük sátna, egy kicsit ilyen más, hogy működik és és nagyon rabasz és fondalatos tud lenni helyenként. és kell az, hogy hogy ellent tudjunk állni neki, tehát nem nem azért vitték ki a a lélek a pústába Jézust, hogy hogy ilyen felépítése és utána azt mondja, hogy jó, itt a sáton teszék, akkor nézzük meg, hogy mit tanultál, vagyis hát az gonnam, hogy ezért vitték ki a a pústában, bár Ő Isten fiá, és azt gondolom meg tudjuk is, hogy ő bűntelen volt, hogy de mégis egy példát állítalék, hogy ha lélek is vezet, kivissza pústában, hogy tanuljunk, hogy együtt legyünk. az agyával, akkor utána megjönnek kísérletek és ezzel kezdtem úgy, hogy a szóga előadásban ha szervezés utána nem sikerül valami, akkor az nem feltétlenül nem a lélek től van és nem azért nem sikerül, mert rosszul csinálod, rosszul szervezted, hanem egyszerűen azért, mert meg kell, hogy kísértesse a sáthántól, hogy kiáldaszt a próbát, hogy igen, akkor megtanultad amit kell és tehát eddett a te szóga előadásodat. Mielőtt még tovább mennénk, ezekre a kérdéseimre már nem kell feltétlenül válaszolni, mert gondolom mindannyian már bőjtöltetek. Hát nem ez a jól bevált ma a divatos, akkor most nem eszek bőjt, vagy lé bőjt, vagy nem tudom, ilyen bőjt, olyan bőjt, nem tudom, ami, ami csak a saját magunk, nem is tudom, magunk jó érzésére támaszkodik, hanem hanem a bőtről úgy igazából, amikor amikor meés és keresed benne az acya akaratát, én azt gondolom, hogy tovább megyünk, mert fogjuk látni, hogy hogy miral is beszél, de még mielőtt rátennénk a második versre, gondolkoztatok azon, hogy a kísérés, mert hogy itt írja az első vers, hogy az ördög majd kísérte Jézust, hogy Jézus harminc éves körülbelül, mikor elkezdődik a szolgálatát, hogy csak tíz férfiak mondjuk harminc évesen, hogy milyen kísérleteknek kellet ellenállni, még azt megelőzően, hogy ugye elérte eke harminc évet, nézzük Jézusra, aki hát hogyan mondjam, jó beszél, jó bánik az emberekkel, egy kedves ficskó. Aki, mivel ácsként dolgozik, apukájától ezt tanulta, hogy nem egy rossz kötésű legény, mint ahogy néha ábrázolják, én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen, ilyen szikár munkás ember kinézete lehetett, akkor valószínűleg megkörnyékezték a nők, jöttek, hívták a, a többi barátja, hogy akkor menjünk, és nem tudom, biztos buliztak abban az időben is, hogy... Hárominccéval, hogy már mennyi kísérletésnek kellett ellenállni, a mi szent tudjuk, hogy bűntelen volt, és hogy ellen tudott állni ezeknek a, a, a kísérleteknek. Ez en gondolkoztatok, hogy így, ez milyen? Tehát én több voltam, mint hárominccikor megtértem, hogy tudom, hogy mennyi kísérletés van az ember életében, és mennyiben el tud bukni. Tehát ez egy nagyon, nagyon kemény dolog lehetett, én az gondolom, Jézus számára már eddig is. akkor most hogy a szó jelzést elkezdi, az az első, hogy megy, hogy a negyven napig a pusztában lesz, ami nem feltétlenül rossz, de erről még beszélek egy kicsit. Olvasok is föl a, a második versen, miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Tehát a negyven nap ragadta meg nagyon itt a a gondolataimat, hogy mire elég negyven nap? Az igényben van, van erre egy-két példa, hogy negyven nap mire elég. Negyven nap elég arra, hogy a világon élő összes állat és ember kihaljon, hiszen Noé-nál az özönvíz negyven napig tartott. Ez elég volt arra, hogy minden élő a Földön, kivéve Noét és családját és az állatokat, akit a bárkára vitt, az kipusztuljon. Innen nézve azért elég sok idő negyven nap. Hát például 40 negy, napig kémlálték ki, vagy a kánont, mielőtt bírtokba vették volna Isten, Isten igéretét, és mivel 40 napig kémlálték, nézegették, egyéb felmérték, hogy milyen nagy milyen nagyok az laknak ebben a résben, vagy a, a amit Isten odaigért. azért azt mondta, hogy hát én kb nem, hát 40 nap elég arra, hogy, hogy átforduljon a az amit Isten adott neked a jándékot és azt mond rá, hogy köszönöm, nem kérem, mert mert túl veszélyes, én, én ezt elgondoltam, végignéztem és nem merem vállalni, de aztán jelen vannak azok, akik a 40 napon nem tudom ien, milyenok emberek is dolgoznak itt, vagy vannak? <gül> Ugye, hogy 40 nap egy egy projektben, vagy nem tudom az az ez sokszor van, hogy akkor ennek negy, egy hónap múlva megkész kell lenni, tehát hogy így, ugye, tehát van vannak ilyenek, hogy hogy van 40 napod, az annyi, hogy elkezded és addigra már valamit produkálni kell, mire eltelik egy hónap vagy kicsit több, de Iészus 40 napig volt a pusztában. Ez idő alatt Nem kezdte el a szolgálatát, legalábbis látszólag nem kezdte el, hiszen a pusztaiban volt, még az ördög meg se kísértette. Akkor mi mit is csinált 40 napig? 40 napig böjtölt, közösségben volt az ajtábál. Később, hogy Jézus tanítis a böjtön a Máté 6. 16-ban, hovaddalapostok? Senki sem? Felisvonásom jó? Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtülésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kenn meg a fejedet, és mozd meg az arcodat, hogy böjtölésed, de hát ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Azt gondolom, hogy Jézus előtt, Ítőltött test a 40 napot közös a lélek vitte úgy a pusztában és az atyával is közösségben volt ez a 40 nap ők a szent háromságén az gondolom hogy így egy helyen voltak és közösségben voltak egymással és felkészítette Jézus a szolgálat megkezdésére az hogy hogy 40 napig böjtölt ingondolom hogy imádkozott és és most később látjuk, hogy mi mi mindent tett még, vagy tehetett, de sokan kétcsöggbe vonják, megmonják, hogy hát igen, Jézust belőgondolják, hogy elment, nem tudom, Indiaba és ott tanulta, hogy hogyan kell negyven napig nem menni az asszketektől és nem tudom, nem vagyok jártas a hindu és egyéb keleti valásokban, de sokszor lehet, hogy hát hallani, hogy biztos, hogy járt ott és ott tanulta meg ezt. Asmég so nem hallottam, hogy kétcségbe voltak hálna, hogy Mózes fent volt a hegyen, amikor a költáblát megtapadtak kétcel, és mind a kétcel 40 napig volt az órelőt, csak ő maga és nem evett és nem ivott. Tehát és sugárzó altsajdla a hegyön, hogy nem lehetett ránézni. Az gondolom, hogy ő, mert mutatja, hogy az a 40 nap, amit az atjával eltöltünk, akkor nem. Kell enni, nem kell inni, hanem ő megad mindent, amire szüksége van ez az idő alatt. Ezt csak elgondolok, hogy tehát, tehát egy kicsit, hogy, hogy tényleg így Jézusnál néha ezt egy kétcségben mondják, meg ki magyarázzák, hogy egyet nem lehet meg, úgy nem lehet. Nem tudom, ti hallottatok, hogy Mozesnél ezt már ki magyarázták, hogy Mozes így nem nem mehetett föl a hegyre fölé kétszer, hogy, hogy csak ő volt ott Isten jelenlétsében és és még is. De érdekes. Húz fejezébara rész, vagy a verset, hogy végül megéhezett. Hát ez egy előre vetítő a folytatást, amint minyér fel is olvasom a harmadik verset, akkor odament hozzá a kisértő, és ezt mondta: "Ha Isten fiá vagy, mond, hogy ezek a kövek változtatnak kenyerében. Ez minyér ráépít a testi válgyainkra, jön a kisértő a zöldegasszátn vagy. Ki hogy nevezi? Ez milyen épít a testi váljunkra, hogy, ja, éhez vagy, akkor, és milyen megkísérti? Még egy dologban a Jézust, az az, hogy ha Isten fiá vagy, így készségbe vonja egy kicsit, hogy ha tényleg Isten fiá vagy, így megpróbálja egy kicsit, mint éváti, így csőbe húzni, hogy ha Isten tényleg ezt mondta, akkor, ha te tényleg Isten fiá vagy, megteheted, és teed meg, és nem fogsz éhezni. és Jézus megtehette volna, hogy azt mondja, hogy Ja tényleg, akkor legyen kenyer és lehet volna kenyer, lehet a szűr cirkéis, lehet volna vagy bármi amit egy kíván, de Jézus, de Jézus így válaszolt. Így van, nem így van. A negyedik kérdés. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyerrel ér az ember, hanem minden igével. Amely Isten sajából származik. Hogy hogy ez történt le? Ez van a ötödik Mózes nyolc háromban, mikor oda is lapozok, mert elfelejtettem felélni. Ha valaki előbb odaért szóljon. Sanyargatott és éhesztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismerték. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az úr szájából származik. Ezt mondjuk ő, ő, Izrael népének, a zsidónknak mondta, de ebből látjuk, hogy, hogy Jézus ismerte az írásokat, és onnan idéz, ami előrevetítítszámomra azt, hogy, de feltettem a kérdést, hogy miért foglalkozhatott ez alatt a 40 nap alatt, amíg böjtölt, imádkozott, és az gondolom, hogy, hogy ha ismerte az írásokat, ez az elmélykedett és ha ismered, akkor az, az a folytatásban majd fogjuk látni, hogy sok dolgoból megtud menteni, ellen tud szállni a sötént kísérte, sőt nek pontosan azért. Mert ismered az úrakaratát, hiszen ott van a kezedben, az levan írva. Nem kell kitalálni, nem kell, nem tudom, újra alkotni, hogy, na, akkor az úrakarata én azt mondom, hogy ez, hanem ott van az ígémen leírva, hogy mi az úrakarata, és ha sátna megkísért, akkor tudod azt mondani, hogy, de az úrakarata nem ez. Ezt majd látjuk a folytatásban is. Tovéssom a negyedik, nem, rés, ötödik és hatodik versét. Ezután magával vitt el őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányaira állította és ízolt hozzá: Ha Isten fiá vagy, veszle magad, mert megvan írva. Angyalainnak parancsot ad és azok tengerük és azok tengerükön hozd az nag téget, hogy megneülj lábadat a kövben. Ugye, itt újra egy kicsit provokálja a sátnán, úgy van úgy, mint a kenyerek nélkül, hogy ha Isten fiava, vagy, hogy így, nem szomor, ha megkérdejelezzelik a kicsoda sággodat, <gül> rossz magyar sággal, akkor bennünk, mint emberekben, de legalábbis bennem az így, hát de kivált té, most ha tényleg az vagy, aki vagy, akkor mutasd meg, hogy az vagy, akkor úgy bennünk, úgy bennünk van az, az dicsvájt vagy, becsvájt, hogy, hogy jó, akkor, akkor megmutatom, hogy hogy tényleg kemény vagyok, és tényleg én vagyok az, akinek mondanak. De, de Jézus azért nem, ebből látjuk, hogy nem csak ember, teljesen ember, de egy kicsit annál, vagy sokkal többen annál. És ő, ő nem ugrott be a sátán,、eh, mondják, ilyen provokációjának, hanem majd látjuk, hogy mit válaszol. Én mindig azt gondoltam, amikor ezt a részt olvastam, hogy ugye a sátán elvitte, a templom pár kenyára állított, és mondta, hogy ugorj le. Az én fejemben ez úgy nézett ki, hogy jó, Jézus leugrik, ott placsan egyet a földön, hogy ennek nem sok értelmét láttam, nem nagyon értettem. És nem is tudtam elképzelni más képet. A másik az volt, hogy jó, leugrik, ott megmentik az angyalok, és akkor nem halt meg. De jó. Tehát egy kicsit... Így tanulmányoztam tovább a dolgot, hogy a sátánnak ennél egy kicsit több akarata volt ebben, hogy Jézus leugorjon, és az angyalok megmentsék őt ott, hogy így vonuljon be az emberek. Nyilván ezt, ezt az egy gondolatot hagytam ki, hogy ott emberek vannak a templomnál, ugye Jeruzsálemben, ha ott angyalok szárnyán leereszkedik a földre, amit ők láttak volna, akkor így vonult volna be Jeruzsálembe, és nem úgy, ahogy mondja. ahogy megvan írva, hogy szamárcsikó hátán vonul majd be. Ugye ez egy kicsit előre hozta volna Jézus bevonulását, és egy sokkal nagyobb dicsőségben látták volna őt a, úgymond a mennyből leereszkedni, mert ha felnéznek, és angyalok hoznak le, akkor én se gondoltam volna mást, hogy tényleg angyalok hozták a mennyből. Nem tudom, mi lett volna. A sátánnak volt erre valószínűleg elképzelése, hogy ezt miért így szerette volna. Talán azért, hogy ne az írások teljesedjenek be, és így, így félrevigye Isten akaratát. Ö, és ugye itt is válaszolja Jézus, az a hetedik vers. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérjessd az Urat, a te Istenedet. Ez egy egyszerű válasz. Megtehette volna, valóban Valószínűleg az angyalok megmentették volna, és így ment volna be Jeruzsálembe, de nem ez volt az atya akarata, és Jézus ismerve az igét, azt, hogy hogyan kell majd beteljesedni az ő eljövetelének, a sátánnak egyszerűen nemet mondott, és mondta, hogy itt az igében ez áll, én ezt fogom cselekedni, és, és nem kérek ebből. Van még egy kis értése a Sátánnak a folytatásban a nyolcés kilencedik versben, majd magával vitt az Ördög egy igen magas hegyre, megmutattatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: Mind ezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Gondolko téle azon, hogy ha megkapod azt ami azt ami re vált, vagy amit tudod, hogy a tiéd lesz. Mert hogy megvan élvázójában, hogy ő, Jézus visszatér majd és ő lesz itt a, itt is az úr a földen. Tudja, hogy ő lesz az. De hogyha ha ezt így megkaphatod előre, biztos, hogy el kell, hogy fogadjad. Csak egy ilyen jobb számonra jobban érthető példa. Véleményem, ha ilyen lélekáltal Isten megmutatta, hogy ki lesz a házastársad, tudott, hogy őt fogod feleségül venni, hozzá fogsz. Hozzá menni, az. Akkor, akkor ha előbb lesztek egy másolját, mint hogy összeházasodtok, de később összeházasodtok, akkor Isten akarata egy cseleket tézek, vagy ellenem mentetek. Holott ugyanaz történik, ugye csak egy kicsit más időrendi sorrendben, mint ami valóban meg fog történi, mint ami az aki akarata. Én azt gondolom, hogy, hogy A kicsit így egy ilyen gyenge példa ahhoz, hogy hogy hogyan akarja itt a Sátán Isten üdvfőterét alááshat egy kicsit. De valami hasonlóra van szó, hogy itt van a világ, no a Sátán a a világúra megteheti, hogy odáadjja Jézusnak ezt, hogy essek legyen a tőle, csak én ágyengem. Az kapnának, amikésőbb egyébként is az a vélemés, mert ezt tudjuk, de mégsem úgy, ahogyan az az ágyak aratában van, és erre egyszerűen azt válaszolja Jézus a tizedik versben. Egyszerít szólt hozzá Jézus, távastól nem sátnán, mert megvan írva az Urat a Te Istenedet imád és csak neki szolgál. Az mondta nekem, hogy köszönöm, nagyon kedves vagy. Én így fordítottam le. Köszönöm sátnán, nagyon kedves vagy. Öljök neki, hogy ezt nekem akarod adni, és és de talán még sem fogadom el még, ha nem is lesz annyira kellemes és hosszú lesz az út. addig, hogy, hogy az atya akarataként teljesedjen be mindez, hogy a világúra leszek. Én ezt most nem fogadom el, én végigjárom azt az utat, amit az atya számomra kijelölt, és fel fogok menni a keresztre, és meghalok, és feltámadok, és majd dicsőségben visszatérek az idők végén. <kül> Mert ez az atya akarata, és ekkor a sátán nem tudott mit tenni, Ezt látjuk a tizenegyedik részben. Ekkor elhajtta őt az ördög és íme, angyalok mentek oda és szolgáltak neki. Gondolkoztam ezen is, hogy Sátán el, még kicsit színpadiásan angyalok be. De próbáltam összereknél fejémben, hogy mit szolgáltak neki az angyalok? Ugye ez nem tudjuk, ezt lehet tippegentni, hogy miest hol hajtotta Sátán? Othajtta a helyteteén, vagy visszavitt a pusztába és othajtotta, vagy? Nem, talán lehet, hogy csak az én fejemben merülnek fel ilyen gondolatok, de mind, igazából mind egy is, hogy az angyalok lehozták a helyről, vagy kivitték a pusztából, vagy adtak neki enni, vagy bármit is, amit szolgáltak, az a szakáttól volt. Tehát az angyalok az a szakátküldték, hogy szolgáljanak Jézusnak. Miután a sátern megszéretette ő ellenálltnak, és elkezdhetta a szolgálatát. Miután ezen túl volt. Azt gondolom, hogy ez talán vicces, hogy tényleg az angyalok szolgáltak neki, és lehet, hogy mentek, és lehozták a hegyről, amit így... Akármilyen magas hegyet, ha elképzelsz, mert tényleg rossz lehetett, hogyha ott maradt fönt Jézus, bár ő is lejöhetett volna. Vagy nem tudom, de ezek csak az én gondolatom, ez nincs az igében, ez egész biztos. De ugye eltelt ez a 40 nap... amíg bőtölt, és közösségben volt az atyával. Aztán, amíg a sátán megkísértette, ez, lát, ez nem tudom, mennyi időt vehetett igénybe, hogy ez lélekben történt, vagy fizikálisan, vagy hogyan, de a lényeg az, hogy eltelt ez az idő, és még mindig nem történt semmi a szolgálatban látszólag, nem kezdte el, nem szolgált semmit, pedig tudjuk, hogy az atya kijelentette, hogy ő a fia, és nem úgy kezdte a szolgálatot, hogy elkezdte embereket együttteni, vagy nem úgy kezdte, hogy, hogy el, azal kezdte, amivel kezdeni je kellett, hogy elvonult, elvitte a léleg, imádkozott, böjtölt, közösségben volt az adjában, hogy el, hogy ellent tudjon majd elni a kísérteésnek, mielőtt a a szolgálatát szemmel láthatólag is elkezdíve, de az gondolom, hogy ez a szolgálat kezdete valóban megtörtént ott. hogy az aki elhívta, kijelentette, és hogy ő őt a léleket elvitte. Ez már az szolgálat része. Az gondolom, hogy sokszor ez miért kicsit így próbáljuk kifelejteni, vagy, vagy nem, hogy, hogy jó felkészültünk, mindent megszervestünk, mindent számba vettünk, és jönnek nehézségek, vagy nem tudom, akkor azt gondoljuk, hogy ó, hát ez, ez nem, ez mégsem az, ezt hagyjuk abba. és sokta millenin nagyon egyszer nagyon könnyen hogy az első nehézségben az gondolom hogy aha talán ez még sem az Isten akarata és akkor abba hagyom de ez elgondolkozat azon hogy hogy bár jönnek nehézségek ha ha előtte valóban mindent megtette amit az anya elvár tőle hogy hisz mert az igéét az imát közben hogy legyél vele közösségben akár bőjtői vagy bőjtői nem akár akkor Jöhetnek nehézségek. Jöhet az ő sártan is. Kísérhet az, hogy figyelj, ez nem az ami amit te szeretnél, vagy nem az amiről az a cia elhívott. Jól gondolt meg, hogy biztos, hogy égjekarod, vagy felajánljja, hogy megkapd, ami, amit tudod, hogy a cél. Csak nem olyan eszközzel, amit ő használna. És és azt gondolom, hogy ez ez egy előkészítése Jézus szolgálatának, ahol olyan jól felkészült valójában. és utána, ha megyünk tovább majd az igémen, akkor látjuk, hogy szemmel láthatóan, tehát az emberek által láthatóan is megfogják kezdeni a szolgálatát, mert eddig nem nagyon látták. Igen, ott, ott volt, bemerítkezett, megvolt az, hogy az aki jelentette, hogy őja, ő a, a szeretetfió, és aztán eltűnt egy, nem tudom, másféle hónapra, akkor valószínűleg nem találkozott senkivel, és aztán a tizenkettedik várostól fogom olvasni egészen a tizenhetedikig. Amikor Jézus meghalott, ahogy Jánoszt fogságba vetették, visszatért Galileába, majd elhajtta nézőreted, elmert és letelepedett a tengerparti Capernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ésaiás prófétaelt Zebulon följe és Naftáli följe a tenger melléke a Jordánon túl pogányok Galileája, a nép. akik a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támad. Ettől fognak ezt te Jézus hirdetni. Téretek meg, mert elkezelített a menyek országa. A tizenharmadik, tizenhetedik. Na, szóval a tizenhetedik versben azt hajjuk, hogy azt kezdi. Hirdetni Jézus, hogy térjetek meg, mert elkez elközöltette a mennyek országa. Ezt a múlt héten már hallottuk, amikor János hirdette ezt a harmadik rész második versében, és mikor János ezt hirdette már láttj láttuk a múlt héten is, hogy már sokai jöttek, és bemerítkeztek és hittek Jánosnak, hogy jön majd. Vagy ittvan már az, akit várnak, és hogy meg kell térni a büneikből. Most pedig ittvan Jézus, aki róla János beszélt, és ugyanazt hirdeti. Ez nem meglepő, mert hogy nyilván mind kettőn tudták, hogy mi, mi az a Jézusnak, és mind kettőn azt hirdették, hogy csak ugye amíg János a a hírnök volt, aki a kialto hanga pusztában, a de Jézus saját magáról beszélt. És ez a későbbiekben nyert számomra egy kicsit értelmet, hogyha megyünk tovább, hogy ugye itt Jézus elkezdett prédikálni, hirdette azt, amit János már beharangozott, semmilyen meglepetés nincsen, és beteljesített néhány proféciát azzal kapcsolatban, hogy hol fogja elkezdeni a szolgálatát, és nem tudom, a, nem vagyok egy nagy igetudós sajnos, de... hogy Jézus hány proféciát teljesített be. Az összeset nyilván, ami róla szólt, hogy jelen pillanatban mennyit. De azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy ő a 40 nap és a néhány nap elteltét követően valójában elkezdte a szolgálatát, elkezdte hirdetni mindazt, amire, amiért ő eljött ide a, a földre. És ha a folytatást olvassuk a 18-22. részig, akkor látjuk majd, hogy, hogy hogyan jött. hívja el az első tanítványait. Amikor a Galilei tengerpartján járt, meg láthattak két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvéréét Andrászt, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Itt szólt hozzájuk: "Jöjjetek utána, és en ember halászokká tesz legtiteket. ők pedig azonnal otthajták hálóikat és követtek őt. Miután továbbment onnan, meg láthattak két másik testvért, Jakabot, az elvédeusi fiát és testvéréét Jánost. amint a hajóban atyukkal, az ebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót, és atyukat, és követték őt. Én magam sok halászt nem ismerek. Annyit azért így, így lehet róluk tudni, hogy többnyire nem azok a, a sok diplomás gazdag, jól képzett szakemberek, hanem ezek az egyszerű emberek, Legalábbis a hagyományos értelemmel lehet, hogy most már nem tudom milyen mérnöknek kell lenni, hogy egy halászhajón dolgozzál, mert csak gombot kell nyomni és jönnek a halak. De, hogy itt hagyományos halászokról van szó, akik együtt összezárva egy hajón néhány ember kimennek a tengerre, és ott eltöltenek heteket, hónapokat, amíg, amíg meg nem lesz az, amiért mentek, hogy halat fogjanak. És nem sokat van. Egyrészt Ugye kivébe szeljenek, hogy halálsok egy másikozott. Másrészt ugye miének ezek az emberek, akik így sok időt töltenek együtt, külön-külön, tehát így főleg amikor mondjuk egy, egy víhar van a tengeren vagy bármi, akkor akkor mindenbe próbálnak kapaszkodni. És az gondolom, hogy hogy sokan közülük már akkor hittek Istenben, és Ha meg valaki esetleg még sem, amíg nem jött valami nagyobb probléma vagy valami baj, vagy ahol már nem volt mi bekapaszkodni, akkor hitt a Istenben, és ö, hiszen Isten a az úr a tengernek is úr. Hát azok akik ott éltek, ott dolgoztak rajtam, na az gondolom, hogy hogy sokszor A magányukban, a kétségbeesésükben, vagy csak abban, hogy nem volt hova kapaszkodni, olyan sokszor tudták, hogy hova forduljanak Istenhez, és ő az, aki majd megadja nekik a halat, megadja azt, hogy ne halljanak meg a viharban, és egyszerűen én azt gondolom, hogy nem is volt más, más elképzelésük erről, vagy egyszerűen csak azt mondták, hogy jó, én itt nem tudok semmit tenni, akkor történjen, aminek történnie kell, és ez már majdnem. Majdnem közel járnak ahhoz, hogy ó, Uram, akkor csináld, amit akarsz, mert a te akaratodban van. De, ez a néhány halász, akiről itt olvasunk, ők nagyon jól odafigyelhettek, amikor tudjuk, hogy korábban már találkoztak Jézussal, ezt a János evangéliában az első rész 35-től 42-től, Tőikben látjuk, amit fel is olvasok. Amennyiben ki tudom nyitni. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követt Jézusra, követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután négy óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostal, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő, Mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki. megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Tovább igazából nem olvasom. Én először azt gondoltam, hogy mekkora nagy arcok voltak ezek, hogy oda jött egy ember, azt mondta, hogy gyertek velem, és ők mentek. Tehát így egy kicsit olyan, nem is tudom, szép szóval akarom mondani, olyan bárgyunak, vagy nem tudom, ilyen... Kicsit bírkásnak tűn nekem a történet, hogy oda jön bárki, mondjuk oda jön hozzáma Balázs is azt mondja, hogy gyere utálm, kövess engem. Igen, tehát hagyja, hagyja, mutta munkámat, a keresetemet, hagyja, mutta családomat, ahogy a többieknek láttuk, és csak gyere velem. Ez így, így nem is tudom, hogy így, ha így gondol az belőle, hogy ez mi nek hangzik, hogy ha nem, nem tudjuk azt, hogy ők már felismertek azt, hogy ki az aki hívja őket. Hát, ha bárki hív, akkor én nem mondom, hogy kövessd. De ha ha már tudod, hogy ki az akit éget hív és tudod, hogy miről hív, mert hogy ez már tudták, akkor akkor látszuk azt, hogy mit cselekedtek. Úgy én, hogy az órsolt és ők mondták, hogy jövünk. és tudták, ez látszik a János evangéliumból, ők már tudták, hogy hogy a az akit várta, a messziás az aki eljött. és nem voltak kétségbe. Én azt gondolom, hogy abból, hogy ők hitték már Istenben, ismerték. Gondolom, mikor itthon voltak a Hajóról, akkor eljártak a Zinagógába és és hallgatták a, a farizeusokat és az írás tudókat, ahol tanítottak. És ők felismertek azt, hogy hogy eljött a mesiás, hogy a János tanítványai voltak. Ők hitték már Jánosnak elhitték azt, hogy hogy az úr az, mert ő megmutatta, hogy az úr bálnya és és mikor ő jött akkor ők cselekedtek. Azt gondolom, hogy nem nagyon mérlegeltek. Vagy ha mérlegeltek is, vagy végig gondolták, akkor az még az előtt volt, hogy Jézus szólt volna. Kicsit, ö, nem is tudom, gondolkodtam ezen, hogy én hogyan éltem ezt meg, amikor már találkoztam Jézussal. Nem, én nem találkoztam még Jézussal előtte, <gül> hanem egyszerűen csak nem tudom...、Hmm. egy hogy hagyom hivatatok el úgyen hogy már ismertétek ez mindenképpen így volt és mikor mondtátok azt jó、ja, tényleg akkor megyek mert én nagyon sokáig gondoltam rajta nem voltam úgy velem mint mint Péter vagy vagy Simon hogy vagy is lehet vagy András vagy a többiek hogy szólt az órás mentem hanem szólt az ór jó jó <gül> jó jó majd hiszek neked vagy nem tudom én valahogy így voltam vele és ez akár Igaz, ha nagyon szigorúan akarom nézni azt, hogy az életemben hányszor tapasztaltam meg Isten jelenlétét, vagy akaratát, akkor akár tíz évig is várta magazzal, hogy el fogadjja az ő hívását, ami egy hosszúnak tűnik, és nem mondta egyből azt, hogy hogy igen, és aztán leegyszerűsítettem azon is, hogy mi van ha most hív valamire? Egy szolgálatra az úr. Az mondja, hogy nem tudom. Jolty, te most menj és tedd ezt. hogy akkor hogy é hogy vagyunk ezzel elkezdünk vacílálni hát uram lehet hogy én nem eket szakarom és biztos van egy sokkal jobb ember szóval de miért csinálom simán hogy oké、okay, uram látom az elhívást amikor tudom pont a szolgálatokban hogyha valami valami elhívást kapsz vagy egy ö, hogy nem tudom milyen szolgálatot kellene indítani vagy milyen merészt venni akkor az én első gondolatom az hogy Biztos van erre egy nagyon jó ember, és megkeresem, és szólok neki, hogy csináljad. De, de próbálom a részemmé tenni azt, amit itt Jézus mutat, hogy ha szól, akkor nem érlegelj, akkor ne tudod, hogy ki az, aki szól, tudod, hogy ismered, ha ő szól, akkor csak mondd, hogy jó, akkor itt a munkám hagyom, itt a családom hagyom, és megyek, és teszem a te akaratodat. És azt gondolom, hogy, hogy Jézus így hívtál a tanítványokat, így szólt nekik, hogy ők ismerték már, és amikor ő mondta, hogy menjünk, akkor mentek. És nem egy akárkit követtek, hanem olyat, akit ismertek, akik tudták, hogy, hogy ki az, és tudták, hogy miért hívja őket. Azt nem, nem feltétlen tudták, hogy miért. De nem is akadéltek. De uram, hát én nem tudok beszélni. De uram, én nem tudom, hogy kell emberekhez szólni. Sose beszéltem még, hát egy hajon dolgozom.、De、lehet, hogy beszéljön. aggályok felmerültek bennük, de mégis engedelmeskedtek. Ami én azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa főleg nekem.、És、akkor most olvassuk a rész végéig. Azután bejárta egész Galileát, tanította zsinagógáikban, hirdette... a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a népkörében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkorosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.、Öhm. Kicsit elugraszkottam, amikor ezt a helyszínt olvastam. Nos, én megosztom veletek, hogy így hogy mire jutottam. Egy kicsit a kísérletek jutottak ezen mebbe, az látszik, hogy Jézus gyógyít és csodálkodás és egy népszerű ember. Ó, igen, ott megy előön, mindenkire, ah,、oh, milyen jó csodálkodás, ah, meggyógyított mindenkit. A vakok látnak, a bénaik járnak, ha nem tudom, hogy. Ugye、az ilyen népszerű embereket mindig megkörnyeik ezik jönnek és, na de ugye ha legyek én is veled, ha kerüljek közelép hozzád, legyek csak velem legyél vagy kicsit így nem tudom a farizelőszaknát meg ugye kicsit piszkálta a céljukat hogy hát ki ez a fiatalember hozzájuk képes sutyó, aki így, így jön és ilyen dolgokat tesz holott, hát nekünk én a ugye a nép előtjárné és minket kén a hogy kövesssenek, nem őt. és az ezt gondoltam, hogy a, a népszerű embereket mindig nagyobb kísérletésnek vannak kitéve, mindenféleinek, szexuális kísérleteknek, vagy paraznáságna, a, a hatalommal való visszaélésnek, hogy ott van előn, és bármit tehet, és bármit megtesznek a világban. De Jézus, én azt gondolom, azt gondolom tudom, hogy Jézus nem nem ilyen. éső bűntelen maradt mindvégig, és ez bár nincs az ígében írva, hogy ezekek a kísérleteknek ellen kellet állni, de egy negyed biztos vagyok benne, hogy ha csak megnézzük a mai világunkat, vagy bár a történelmsorán bármikor, akkor a, a vezetők vagy akik valamiért köréjük csoportosultak emberek, mindig kísérletesnek voltak kitéve, meg lesznek is én azt gondolom, hogy úgy tudják elvégezni a feladatukat, hogy helyesen, mert mondatta volna biztos ő is, hogy hát jó. Most mindenkit meggyőzítottam. Én leszek a király, mert ugye erre volt kísérletese, hogy hogy akkor alapítson meg a királyságot. Most elöl, majd később fogunk olvasni. Meg ugye ott volt egy nagy sokaság, és ami ami a, a mai úránknak én azt gondolom a tanulság a legalább biztám önmre, hogy sokan követtek, de hogy hittek ebbe. Vagy csak hitték a csodáiban, vagy abban, hogy ők meggyógyulhatnak. Nem, nem felt. Én azgalom, hogy nem feltétlen hitték benne, vagy hogy hitték, hogy ő a Messiás, hanem csak akarták, hogy a jót, amit hozott magával, azt megkapják. De ha elhívtavolna őket a sokaságból, nem csak néhány ember tudja a tanítványait, hanem bárkit, nyikot lett tévőlna meta tömegben és mondta volna, hogy. Ja, most tettem csodágyette is gere, akkor, akkor mi követett volna? Mondtuk volna, hogy, ja, oké, jövök. Vacsak, amikor éppen már, ugye, látjuk a tömek, hogy mit tesz, amikor később a keresztre küldik, akkor, ugye, akkor a tömek kiáltozza, hogy feszíts meg, lehet, vagyyan azok, akik itt követték őt és mentek utána, akik hallották a hegyi beszédet, akik ott voltak vele sokáig, és talán ők azok, akik. aki, akik aztán elfordulnak tőlem, mert csak a jót akarják követni és nem nem hisznek a másik ásban. A tizedik történetet itt a másodnegyedben aratani, vagy legalábbis engem aratani tett, hogy hogy a szolgálatba a követésbe állni, hogy hogyan kell elkezdeni azt hogy Jézust szolgáljuk azt hogy beájunk mögé hogy tudjunk a szolgálatban részt venni az amit imádkoztunk az elején hogy jöjenek munkások az aratásban hogy hogy ezen gondolkojjam és ezen álmelkedjünk el hogy hogy a hív akiről tudjuk hogy ami úrunk hogy megyünk el és megteszük -e、azt amit tőlünk kell imádkozzunk Úgy Jézus kasszányjuk, hogy tanulhatunk tőle, de kasszányom, hogy, hogy jelenléttetben lehetünk és és hogy te szeretsz minket uram, hogy bármikor jöhetünk eléd és és csak feltehetjük a kezünket, hogy hogy terámsgos a jogjállis felemegyél kell uram, hogy így, így munkálkoj a szívünkben, munkálkoj bennünk, hogy amit ma tőlethalottunk, az az a részünk tudja lenni és ne. Necsök halljuk, hanem meg is, értjük, meg is értjük és legyen az életünk része, hogy legyen mind az amit te mondasz, egy egy bátorítás, hogy hogy hogy tudunk elégionni és ha ha ismerünk, ha ismerik az ígéleted és közösségben vagyunk veled, akkor tudjuk majd, hogy hogy ha hívsz, akkor tudjunk engedelmeskedni. És köszönöm neked úr, a mai reggel, és kell, hogy hogy legyél valamikilő. továbbiakban is. Jézus neveiben. Amen.